Să ne Dumnezeu nostru pentru îndăjunile prea curate, mai ce sale, ale Sfinților, săvinților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului cu de Odosie, Sfântului Vichere, Martorii și așa împreună putem și a la apomnirilor să vârșim. Ale cel răsind, Părintele -nice Binos, Ivan, care de-aur Patriarhul Constantinopolului, ale simțelor Dreților Dumnezei și Părintele și pe tuturor simților, să ne înghiaască, să ne înghiaască pe noi ca un bun și de oameni iubite a venit pe pământ să mântuiască pe cel păcătos dintr care sunt eu, spunea Sfântul Apostol Pagă. Cu tremurătoare pildă a zilei de astăzi care ne pregătăște în cu încetul pentru lupta cea mare postul Sfânt de învier. din Nimic nu este mai frumos pe lume și între oameni și ca podoabă de neprețuită a omului smerenia. Din acest motiv și Dumnezeu, atât l-a învățat pe om, cum să se comporte în viață, ca în primul rând să placă semenilor săi, și, în al doilea rând, să-și facă recucerit ceea ce a pierdut. De ce ne îndeamnă toată Sfânta Scriptură, și mai ales Mântuitorul și Sfinții Părinți, la acest ostenitor sentiment sau trăire, cum vrem să o numim, Având în vedere că dușmanul de moarte omului este diavolul, ne întrebăm de ce a căzut el fiind cel mai slăvit Înger, dar părită în mânturie. Repararea omului nu se putea face decât iametrală locus, prin mereu. Așa înțelegem pe Întuitorul de ce a venit în cea mai umilă postură posibilă. Cred că niciun om nu s-a născut în este. Dar iată el, de unde vine ziditorul cerului și al pământului, să naștă N-a umblat în porfire și viso, simplu a umblat. Nu trăia în palată imperială, și lucra cu tutorele său, cu Iosif, în lemnărie, să-și cuștige resistența. Oare era greu lui Dumnezeu? altfel să-i fie vrăită viața lui nici cum. Dar având în vedere că sfârșitul vieții sale pământești a dat să fie tot cu smerenie, a mers pe acești pași, atâta de bine hotărâți, în care n-a dat o centimă înapoi până la ultima smerenie, moarte. Iată că din acești doi oameni care vedem că se urcă în biserică, adică vin din mocii la vieții și urcă spre cele înalte și străvită spre Dumnezeu, să se roade Unul van și altul Fariseu. Fariseul ținea legea și făcea dreptatea după lege. Dar îi scăpa ceva. Era mult prin de sine. Ca drept o vadă, îl și arată după locul care și l-a ales în biserică. Biserica nu era prima și nu mai erau locuri. Erau doar Nu numai ei. Dar acela a amântat până la sfântul altar. Și acolo, parcă, se mărturisea lui Dumnezeu. Că sunt grepti și fac cu tare și cu tare toate ale legii. Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu sunt ca alți oameni, sau măcar în acești vanuri care erau în spatele lui. Celălalt n-a mai înaintat de la ușa bisericii. S-a închis ușa după el și-a călantă Dar nici măcar să se uite în sus, cum, pe obicei, se uită omul cu se Era cu mintea în sus și cu ochii smeriți, plecați în șor. Cucetul acestuia era plin de mândrie și de aroganță, deși era drept, acela era parcă venit din morcindă, și căuta și el măcar o fărâmă când căuta Hananianu, nu bucata toată. Doar o fărâmă să mă sapă. Nici nu putea să discute mai mult cu Dumnezeu. ci bătându-și pieptul, cu ochii în lacrimi, cu suspine din alt timpul lui, dar atât spunea, Fii mie, Fii milostiv mie, păcătosului Doamne. Domnul concluzionează că mai îngreptat s-a dus acela decât celălalt acasă. Vedem de nenumărate ori urcușuri între oameni și cogoși, și chiar în ființa noastră. De multe ori ne punem întrebarea, de ce se întâmplă lucrurile acestea? Parcă numai ca sub gândirea noastră, oricât de deștept am fi. Fiind odată ca o furtună peste noi, ori ne dărâmă, ori rezistând furtunii, mai figuros te faci. Toate acestea rămân după cum comunici tu, chip și asemănare, al ziditorului tău cu Dumnezeu. Din această pildă ne dăm seama ce caută de fapt Dumnezeu la om. Caută ceea ce omul și mai ales în ziua de astăzi aproape că este imposibil să dea. Acel chip smerit. Acel chip care în subconștientul lui mereu are regretul este culpabil în fața judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu fiind absolutul în tot și cu atât mai mult culpabilitatea omului este mai puternică și apăsătoare cu cât Dumnezeu este mai bun. Și ați văzut că de multe ori greșind și având o minte lucidă ai tulburare la minte, parcă aștepți judecata, Doamne, dar nu mă pedepsești. E mai grea de, de asta că Dumnezeu mai bun este cu Cât bun este Dumnezeu cu omul? din ceoși, ne învață cei doi cum să ne rugăm ca fapta noastră care o facem pentru mântuirea noastră să rămână să nu fie furată, nici ruginită, nici demonii spartă. Cutiuța al alabazuri, al ternița unde putem noi să închidem fatele noastre, este smerenia. Și acolo nu poate intra cel mai mare fur de cele sfinte diacole. Acestea fiind zise să mergem prin istorie, să vedem oamenii cum au căutat pe Dumnezeu din culpabilitatea lor să le cum au pierdut sau cum au câștigat. Să ne ducem la prorocul Tavi, împăratul cel bun, trup fiind, așezat în vârful ierarhiei, toate erau la de lui. Un pic de ajutor de la satana a fost împins în păcat, nu numai păcatul prea curghii, ci era și în A fost trimis prorocul Natan ca să fie oprit de la căterea păcatului, în păcatul. dar drum a găsit un mort, Natan și-a întârziat puțin să lângă Timp în care s-a și să-i și A venit și l a mustrat, trimis de Dumnezeu, l a mustrat pe tatăl Atât a putut să plângă acest om, încât când frumoșii săi se am spuneau: Slăpit au genunchii mei și carnea nate un lipitul sau carnea nate osul meu spălata în în toate nopțile, cu lacrimile mele. El se mărturisește cu o adevărată prin care a cerut, nu renobilarea de la Dumnezeu, ci a cerut iertarea păcatului. Într-adevăr, văzând i Dumnezeu trăința, i-a și iertat iertarea după gravitatea păcatului. Că acel păcat al împăratului era cutremurător de mare amplificat după statura lui socială în popor. Că un om de rând dacă făcea acest păcat asemănător nu era atât de grav față de păcatul lui. Fiindcă el împărat fiind și propo propovădind dreptatea, și propovăduind legea și stăpânirea și credința în Dumnezeu, acest păcat avea să se împrăși în popor. Dar iată că Dumnezeu l-a făminit și apoi, el ridicându-se, a ajuns încăadecăr în cutre murătoare în că stă la rădăcina genealogiei lui Isus Hristos. Să înăindăm peste Iacu. Îl vedem pe Iuda. Se folosesc arherenii de el ca de-un trădător. Fac târg. Cât ce? Atât. i dacă de, 30 de ajuns, În noaptea a veniți în grădină și pe care eu vrei să tâpte, acela să-l A făcut târgul și fapta. Cu Hristos prins, acela cu banii în mână, tulburarea nu venea la Hristos, ci venea tot la el. Când a văzut ce s-a făcut în noapte, că l-a vândut pe Hristos, acelor criminali iudei, și mai ales coriferii sinagogii, așa a început să plângă și să se a început să se răscolească subconștientul său, toată ființa lui era răvășită. Își aducea aminte când își desfășura toate imaginele vieții care le-a trăit cu Mântuitorul, minunele, cum l-a cunoscut că acesta este Dumnezeu și el totuși a făcut abominabil la de la, la trăcat. În spuci unul acelei minți, s-a dus și-a aduncat banii spunând eliberați vă pe acesta și luați vă pe bani Arhereii erau prini de sine nu mai avem nevoie de bani draba ta ce faci cu ei noi ne-am visul mi l ai dat, nu putem elibera Hristos deja mergea spre cruce atâta s-a zbucumat în ființa lui, ce să fac dar iată că, după cum spune Sfânta Scriptură, s-a dus și s-a spunsurat. Hristos îl așteptat ca să, să căiască și să-și mătrisească fata, dar de data aceasta a pierdut războrul. Aceea crezând că sunt cu Hristos în mână, prin de sine, l-au răstiput. Aveau impresia că vor moșteni pământul, dar au pierit ca niște cânt, când le-a venit vremea judecății de la Dumnezeu. De deci s-a căit și Iuda, dar a fost, nu târzie, o căință falsă. Oare nu știa el să se ducă imediat la Mântuitorul și să-i ceară iertare? Știa, dar n-a vrut. Când era poporul iudeu în robia lui Faraon și au început să se facă minunile prin mâna și credința lui Moise și a lui Aron, Faraon pe două ori s-a căit și a spus celor doi, Am greșit înaintea poporului vostru și a Dumnezeului vostru, că voi da drumul să mergeți în pustie. Cum cereți să ieșiți din, din robia? A zis doar cu voce dar fața mea a fost împlinită. A fost iertat de Dumnezeu odată, a fost iertat și-a doua. Oară, dar dacă n-a făcut rod acest copac răsărit în conștiința lui degeaba, i-a venit moarta prin adâncul mării Ioșie. A greșit pe. O greșeală puierilă. Tocmai el când spunea, Doamne, nu mă voi depăda nici mort de tine. Tocmai o umilă femeie din poporul arată cu vegele când mântuitorul era judecat. Și acesta este puierul. Și când l am întrebat pe Petru, a spus, nu, nu-l cunosc pe omul acesta. A treia oare, când s-a depădat, a cântat și cocoșul și și-a adus aminte că i-a spus Mântuitorul de ceea ce îi se va întâmpla. A început să plângă și să căiască cu prietenii. Și a știut să-și are iertat. Ca drept dovadă că Mântuitorul, după înviere, i-a reparat greșeala atunci când vine la apostol și spune Petru, mă iubești tu pe mine de trei ori între vânturi, a spus faci voi de momentul acela i-a iertat Dumnezeu îi greșeală. Pavel omora și pătea cu mare cruzime pe tot ceea ce numea, se numea creștin. Tot cel ce chema numele lui Hristos. Posta lui era aceasta nu mai avea de niciun viață decât acolo unde auzea că este creștin, îl măcelărea și îl ducea în termiță. Până în ziua când s-a arătat Hristos în grândețea sa și în discuția care a avut-o cu Domnul Santos, Dar cine a fost pe o bucadă înălțat în cele mai înalte slăgi, cinste și demnitate care rămas colifeul, Apostolilor. Dragi și iată căință. Dar cum, cu smerenie, ne punem în de ce apostolii făceau așa cu tremurătoare minuni și se întorcea poporul. Popoare întrebi se întorceau de la idolatrie și chiar de rândul ideilor. Imediat după aceste minuni le veneau niște lucruri cumprite de la Iudării în special, cătări și chină și terenită. Îi lăsa Dumnezeu în aceste, în aceste dușuri, în aceste denigrări și slavă față de popor ca să pună preț pe noprețea cu care erau înnobilați cu darul Duhului Sfânt. Avea să spunem mai târziu apostolul: noi, voi slăviți a noi necinstiți, priveliște ne-am făcut lumii îngerilor și oamenilor, bătimini, suntem coi, ocărâți fiind grăini de bine, izgoniți fiind grătări, culiți fiind mâncâiem. Iată cum s-au dus în lume și prin această smerenie au câștigat lupta aceasta cu putremurătoare cu diavolul și cu idolatria. Îl vedem pe împăratul Iulian Paravadu, care din buze a spus că este creștit, ajunge Christopul imperial în lume. Dar ce-a făcut când s-a văzut la putere? a dat ordin să închide bisericile și să redeschidă capiștele Itolești. El însuși, fiind închinător de into, credea că va împărăți o veșnicie, dar la redat Dumnezeu poate-și în fire și se ne întorcându se să se căiască de păcatul care l-a făcut și sângele care l-a vărsat din Sfinții Mucenici, i-a dat Dumnezeu plaza după fapta lui care a și făcut-o. A fost un împărat mai târziu Anastasie, care corp fiind de la creștinism l-au băutat arieni. Au profitat de faptul că este împărat și prin decizie imperială arienismul se întindea au mers sfinții părinți pusnici, arherei cuvioși, cu vioși spunându-i împărate îi jura când ai urcat pe tronul imperial nu faci bine împărate era la bine deja, nu la minte în hotărâre interesul de a ține cercul prin monedele care îi se aduceau de către cei care au urcat până la tronul lui, nu au aplicat de la gândirea lui Arian. L-a rătat Dumnezeu. Până în ziua când i s-a făcut judecata că un funger venind în palatul imperial l-a putremurat de spamă și fugea din cameră în cameră, nimeni nu putea ajuta. Până când l-a prins într-o cameră și l-a spulberat. Iubiți credincioși, ce cereau are Dumnezeu de la aceștia? Acea creință că oamenii mărători sunt și ei. Să mergem în alte pilde ca să înțelegem ce caută Dumnezeu de la om și ce leacă. Spune istoria sfântă, sfântă de un episcop tal îmbunătățit, în fapte bune. Vedea chiar și linge. Și îi s-a la cunoștință într-o zi de două femei care erau creștine și erau vădite cumva de niște ochi și ele ar fi căzut în fiere. Sfântul nu știa de acest lucru, dar dacă i s-a dus la ureche această faptă grea, zice, voi întreba și eu pe Dumnezeu și mă voi ruga. Așa dar avea de la Dumnezeu încât că toți care veneau la împărtășit le vedea fața. Pe unii vedea luminați, pe alții cu o față veselă, iar alții erau întunecați la față. Au venit și aceste femei să se împărtășească. Și el fiind atenționat de ele, că sunt căzute în păcat, le-a împărtășit și le urmărea fața după ce a cerut prin rugăciune de la Dumnezeu, de Dumnezeu să-i descopere. Le-a văzut atâta de luminate la față încât că s-a cutremurat. Și când s-a dus în chiliuța lui zice, Doamne, spune-mi de ce acest lucru. Cu certitudine ele au căzut. Și cum de fața lor e așa de luminată când am a și, A venit în gerument în și a spus Așa este, au greșit Dar au pus o pocăință cu nimeni n-a Și Dumnezeu l-a ieșit la păcat Iată ce cere Dumnezeu de la unul. Când au greșit, erau mândre, pline de sine Că păcatul întotdeauna se Face când mintea ți este plină de sine și în aroganță. Iar trupul ca un rob execută păcatul. Acum când cerea de la Dumnezeu renobilarea și iertarea păcatului, nu mai erau în aceeași mândrie, Nu mai erau prin asus-sus. Erau ca acest vameșcarul astăzi ne dă o pildă de smerenie. O altă femeie pe timpul Sfântului Spiritor nevastă de Corăvier, a greșit. Și acela a venit după un an acasă și ea era însărcinată. Și a spus, când a găsit-o însărcinată, păi ce-ai făcut, tu ai greșit, nu-i adevărat. Și am mers la Sfântul Spiridon. Vrea Sfântă, iată ce a făcut femeia mea. Dice nu, cu el sunt. acum ai tot 12 luni în curte, va fi prea bine. N-au putut să recunoască păcatul. Ia Sfântul de a spus, dacă nu recunoște pe frită, ce Dumnezeu, și-a loc. deloc. Iată păcatul cu mândrie, dragi credincioși. Spunea Sfântul Diamantul de aur: Dacă ne-am închipuit două trăsuri, Păcatul, întrăsură, tras de smerenie și în cealaltă, fapta bună întrăsură și trasă de, de mântrie, mai repede alea de prima decât a doua. Oare cine este drept pe pământ? Toți greșim, dar nu toți ne îndreptăm. Acesta într-adevăr era un om curat, vandul fariseului. Dar a pierdut înaintea vandului că-i condamnat pe ceilalți. Și apăs pe acest exemplu dragi perincioși că mulți farisei mai sunt și în biserică. Mă eu. Li se pare unor că l-au prins pe Dumnezeu de picioare am avut odată un copil care, nu al meu fiul de copice, de cinci ani dacă nu mă înșel, și întreb, te rogi? Mă rog în glasul teltic, așa frumoasă, ca un înger. Da, părinte, eu mă loc la Dumnezeu cu așa foc ca să-l prind în braț. Ce cântire frumoasă. În mintea lui acel copil, atât de curat, putea să-l în brațe și poate meritat. Dar când vezi un om mare care îi prinde mocilă și mai vrea să vină și mai ca Domnului, să-i vină și Dumnezeu, ca a făcut temeri ce poți o rugăciune, parcă i să spre cer. Iubiți-vă din Viața nu-i alta, Numai Dumnezeu nu-i Dar dacă noi nu alergăm nimedea la ce ne a zidit și ne știe cum spunea Călopul David și cel ne al meu tu cu cunoști, Doamne, atunci n-ai cum să fii în brațele lui, nu ai cum să fii în protecția lui. Ce urmărește satana la om? Să-l împingă de la minte, bineînțeles, și apoi cu totul trup în păcat. Și pe cât posibil să-l întemnițezi acolo, în acea măcilă, având deci dacă îl găsește moarte acolo, în acea temniță, în aceea pășită de către Dumnezeu. Să mergem iarăși la Iuda. De ce păcatul i-a fost atâtea de, de greu? L-a vândut pe Hristos și am primit ceea ce a spus prorocul David, „Socotită a prețului ca un în perete povârlit, treizeci de Prețul cel neprețuit. Atât de grav era păcatul că s-a lăsat ca un robot, s-a lăsat ca o păpușă, ca o marionetă, în mâinile și în gândirile rabinilor și doveri. Intuitiv mă uit la oamenii de astăzi câte deșerti sunt mai ales cei pus suși. Nu-și dau seama că de fapt prin ei sărace, se folosesc alții. Sunt pus niște păcușari Purtător de cuvânt a altora din spatele cortinei. Să mă ierte Dumnezeu, dar mare lucru de nu vor fi asemănuiți cu Iuda în ceasul judecății. Se folosesc cei de dincolo de ei și apoi îi iau de cap o câtă, după ce nu mai folosesc nici părziți-vă de aceste trepte sociale, mai bine un puțin cu o stăneală decât multul dar pervers, viclean, prin care să să facă o tragedie pe semnul Iuda a fost încondeiat și neprimit că nici n-a venit spre o căință. Iar ceilalți vedem cum ca dintr-o teniță se eliberează pe o pasă despre celelalte. Cea mai grea teniță este tenița păcatei și vedem pe oameni cum din ce în ce mai muncat acum în aceste tenițe și călare pe acea teniță și pe sufletelul acela care strigă necontenit spre cer, stă satan. Din ce în ce mai greu omul poate să-i Dar dacă are un pic de nădejde la Dumnezeu și credința în Dumnezeu cel adevărat și se mătrânsește și face totul cu milosenie are mare certitudine Dumnezeu de Dumnezeu. Ne-am plimbat prin de oameni și am văzut cât de ușor i-a primit Dumnezeu. Nu s-a scâmbit de el, dar așteptat. Cum spunea și Mântuitorul, că pentru acesta a venit, nu pentru drept, pentru păcători. Sau cum spunea un scânt spune într-o rugăciune, Doamne, dacă vei mântui pe drept, ce mare plată vei avea, mântuiește-mă pe mine, păcătosul, și atunci te voi slăbi. Într-adevăr, vedem în viața noastră carnal, trupească. Cât de mult ai nevoie când ești într-un caz de un ajutor de la cineva. Atunci nu te duci cu aroganță, te duci în unul smerit. Și decât să ne smerească viața, mai bine să ne smerim noi în acest an. Acesta a venit la biserică să se roage cu plină de păcate, conștiința încărcată și apăzătoare, cât de frumos, și de ușor a curățat-o cel ce era în putere de-a ierta. Dar dacă noi suntem atât de cu noi înșine, evident că nici Dumnezeu forțat nu te poate spăla nici simți, nici renunocula de unde ai căzut. Iubiți credincioși, sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca acest vameș, această de frumoasă și acest personaj să ne trezească în ceasul pe nostru la o conștiință curată și lucruritoare. Lui Dumnezeu, Maicii sale și tuturor prietenilor Lui Dumnezeu, să ne slabe slavă și cinstă Amin. Să ne trăimți,